كما صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها المسلمون الكرام يقول رسولنا محمد صلى الله عليه واله وسلم اتق الله حيثما كنت تجوزان فيك Barakum shukra Allah subhanahu wa ta'ala kisha kumtakereema naamani kiongozi wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam njambola mzee ninahusu nafsi yangu pia kuhoiwe salamu wote yakamba tunsha Allah tبارك taala kwani wacha Mungu ndiye kufaulu inna lilmuttaqina mafaza hakikwa lejo ku insha Allah ndiye Ala natembee katika Qur'ani tukufu pale sema ya ayuha Allah haka fatqatihi wala tamutunna illa antum muslimun. Enyi mliamini mcheni Allah hakika hasa yuumcha na alamsiit asmum fa alyaqwa liwaslam. Aya hii inaongea na waumini ambao naamini Allah tabaraka wa ta'ala na kuamini malaika yake, vitubu zake na sekia mwisho kwa min qadar. Fadhanika Haya hii katika hao waamini inaandia wa mti ina Allah tbaraka taala itaqullah haka qati ifa Allah hasa ya kumcha kwa maana kumcha ala fi si hadika hasa kumcha ni mwanadamu muslamu kutekeleza yote Allah anakuagiza katika mesha za kila siku mpaka tukafurudia mbele za Allah tabaraka taala na kadhalika kuyasha makata zote memkotaza sawa sawa ni madogo au unaona ni makubwa wakati zote ambao wamekataa uepuke usiyafanye hilo likupelekee wala kamutul ila antum muslimun wala msitus fili tukumukaliakuwa ni uislamu ndugu yangu muslimu huwezi kufa muislamu kama maisha yako si ya kiislamu huna haja nao, kushughulishi huna nao. ndugu na. zangu katika imani Leo tuko tarehe 19 mwezi wa Shawwal kwa mwaka 1338 Hijria sawa sawa na tarehe 14 mwezi wa Saba mwaka 2017 kwa kalenda ya Kiislamu Dugu zangu katika imani nilikozungumzia njia ya mabadiliko njia ya mabadiliko Dugu zangu katika imani mwanadamu kimtazama kama mwombile anapenda sana mabadiliko atoke katika hali moja kwenda katika hali nyingine iwe katika masala binafsi au ya familia ya kijamii au hali ya umma wanadamu anapenda abadilike, hata katika pande wa maanaifa kama niko katika hiki, nijue kile nilikuwa ninapata hiki sasa nipate nyingine za ziada kile ambacho chipo nacho Mwambile vile wanadamu yako hivyo kadhalika katika familia wanapenda opige hatua katika familia yao kama walikuwa kwa mtoto basi sapate mtoto walikuwa mtoto mmoja baada ya wawili ni kama hivi walikuwa napanga hapa sapate jima wenyewe hawana usafiri basi wapate usafiri kwa hiyo muadamu ndio kwa hali kama hizi sasa kadhalika katika dola na mataifa mbalimbali hupenda kubadilika kutoka hali moja kwenda hali nyingine kama rali yupo katika umaskini basi dola apige hatua rali asiye katika hali ya umaskini kama raia wapo katika hali ya matatizo fulani ya kiuchumi na mengineyo ya kitaalamu na kielimu basi wanapenda piga hatua nyingine lakini katika mtazamo mbalimbali sisi ni masla. Tuna tunamuongozo tuna kitabu inshaallah ambacho tunaambia hudalililmuttaqin ni muongozo kwa ajili Mungu ambao tunasua sisi kwa ajili Mungu sasa kwa sisi ndi wenye hicho kitabu Kitabu hiki ndio pekee chenye muongozo, chenye sera chenye mpango wa mabadiliko lolokosai kwa wadamu wote. Hakuna mabadiliko sahihi sitokapo katika kitabu cha ta Allah Tabarakata. Sasa yeah. hwanu wadau mazingira ya familia yako, kupiga hatua za zimeelekezwa katika familia, basi hasbuka kwa kitabu Allah. Na kutosha kitabu cha Allah wa sunna rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa, alayhi wa na sunna za mtume صلى الله عليه وسلم kama mtu binafsi unataka ubadilike ujiongezee kipato ujiongezee familia ujiongezee mambo mbalimbali ya yanahusu mwanadamu kila siku sasa hasbuka kitabu Allah kina kutosha gereje kochaala mabadiliko kwa kukuongoza si mabadiliko hazi chukua mfano Allah tabarakataala anasema katika Qur'ani wa ahalal Allahu al wa riba Allah ahalalisha biyasara wa riba sasa dunia ni muslimu kama nataka ubadilike ubadilishe maisha yako katika upande wa kiuchumi unaongozwa na aya hii unaongozwa na aya hii kwamba aha kama biashara ni halali riba ni haramu sasa kama utaamua uongezea kipato kwa njia ambazo sizo Hazitokani na maelekezo ya Qur'ani wala Mtume sala الله عليه njia basi vijiezo azikubaliki sio sahihi hata kama katika jamii utaonekana upige hatua kimaelelelo maisha yako ni mazuri yabadilika ya inawezekana una una hiki na kile lakini unapita njia sio ikubaliki haikubaliki kwa hiyo Ni Muna Allah akasema wala tasabuh subul am vijiajia hivi vingi wala kafatu bebali wakapata komunisi, wakapata kapata lakini njia ni moja pekee hata la tabarakahala ta hayapasu kwa foto za digi za hii Jelia Muislam anataka mtoto ana haja na mtoto akaamua hapana mimi tuje kuoa akaamua akafanya zina kweli akafanya zina na kweli akapata mtoto mtoto kapata lakini njia sio sahihi na ndivyo mtoto ile ya zina ashiriye mtambuiwa nani kwa mtoto nani kwa mtoto wake mtambuiwa kumbali sheria. Sasa Muislamu anayaza kuzunguka katika wanambali bali anafuta ubadiliko lakini hapana, ubadiliko yale tareje kwa nani kwa njia ambayo alikatwekea kama mtume sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Waislamu na chakabadiliko. Waislamu ndio wana uwao wangu mzima. Ari hizo sala zimekaliona makafiri zimevurugwa na makafiri mali za islamu zinaforwa na makafiri waislamu wengi wote wilionekana hao ndio mbagaidi ndio siofaa Nd ndio ndio ambao wanajaza katika mbageleza bali bali atashukuru Mungu tuliyokuwa nao onekana islamu hawafai sasa islamu atafanya mabadiliko atasaidia ili waweze kuondoka hapa ili waishi kwa amani wamuladha vilivyo watekeleze haki yao kile kilivyo pasita kuvuguzwa kwa kwao ndani ni waislamu Asili mbali kwamba wale wanaofanya maovu mtu asifanye uovu akausindikie uislamu. Mfano mtu asiemwe asiamoe kuua watu akaseme uislamu mwekeza vile hapana. Au mtu asiemwe asiamoe kula riba akafanya biashara za riba hata kama ajino la kiislamu. Bado yakuubaliki akafanya kitu kiovu. Sasa hapo tunyeka kando ule uovu ambao unafanywa na baadhi ya watu ni majina ya kiislamu. Hatuzunguzii hilo. Lakini wazimuzie uhalisia kama islamu na sakama dunia nzima kwa sababu kwa ni nani? Woh ni waislamu. Na waislamu hawa hapana hawana kunalamikia. Wakalalamike wapi? Wakasikitike wapi? Mambo yao welekeze wapi? Ili kwa mwelekeo huo basi mashallah huyo waliyeuelekea anaweza kufanya akwasaidia. Mwanamke wa Uislamu alipovuliwa nguo katika soko katika mji wa Malika mwanamke ule kile yale yikonekana na Islam kwa kuseme kile cha uharibifu kufuliwa nguo mwanamke wa Kiislamu Mtume sallallahu alayhi wasallama akatoa jeshi la kupambana na mayahudi wa Bani Banu Qainu Qaah akapambana nao na kuweza kuangamiza kisa tu waliovua nguo mwanamke wa Kiislamu sasa leo kuna wanawake angapi angapi wa Kiislamu wanavuliwa nguo waelekee wapi bali wanabakwa mabingi ya wa Islamu limeguduelekea wapi? Ukieangalia afghanistani, Iraq, Syria, Kwingeleko ni mama mama mabingi ya wa Islamu wanabakwa lakini waelekeei wapi wana kuelekea? Wakati wa Khalifa Muawtafi e, yeye katika Baghdad mwanamke, lipo na ye, mwanamke ukelele, wa Islamu alipokashifiwa na Kunjara yeye mwanamke kupiga wala wa ama utasimaa ama kwa sababu kwanza Khalifa Muwtasim kutoa jeshi kupambana na maadui ya dini mpaka kumnusuru mwanamke wa Kislamu na walipojua ni makafiri kwamba kuna jeshi linakuja Muwtasim akaambia kiongozi wa jeshi ya makafiri huyo mwanamke wa Kislamu kama hamkuachia mtakoni mtatoa jeshi hapa manzura ni Baghdad lakini adikali itaishia wapi arizi zote za Islamu zilitegemea jeshi kumkoa mwanamke mmoja tu basi heshima ilipatikana mwanamke akaweza kurejesha kwa ana sasa uslamu hili ndio hali ile nayo. naye watafanyaje apate mabadiliko wala maadua wa dini kama Qur'ani ilieleza waja walio kafaru lau tazkurun wanapenda makafiri Nani na makafiri kama wao kana makafiri washirikina wanachokipenda uslamu wafate sera zao Wafate mipango yao waze mawazo yao ya yani mahala maana kama kuna tatizo <coughs> Yeye sana sana, sana tulisho lake yakumbuke maneno ya heshima ya fulana Akumbuke labda sera zao moja mataifa sera sera au labda labda sera yao moja msaidifa au labda akumbuke katiba umoja moja Afrika au katiba nchi yake au katiba chama chake yana huyo anawaza kwa maazizo wale makafiri wamepangia vile Akumbuki kwamba Allah kasemaje katika hiyo jambo au Mtume sallallahu wa wasallam kasemaje katika hiyo jambo katika hiyo kadhia yana kumbuka bana labda katika hiyo swala Watu wanjiundia mababa, kadhalika baba, baba wasifiwa fulani katemaje muzuri jambo. Yaani hakumbuki kwamba kala Allah, Allah katemaje katika mjambo. Wa kala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama, na katemaje mtume wake katika hii mjambo na katika kadhia. Lakini bongo zimeharibiwa, watu wawaze kwa fikira zao, pia waamue kwa maamuzi yao. katika tatizo kaskoma Kislam. mahala kwamba eh, watu wakaletewa mavyama mengi katika maeneo yao katika chifali mbali sana kwa magharibi ili kujaribu kuwawislamu kuwa wabakie pale pale wakati wa vyama kama nataka badiliko ndio ni vyama ingiene katika vyama sasa uslamu kajiingiza katika vyama wakisami kwamba inawezekana kupitia vile vyama wadhabirisha hali ile ile inayokuwa katika hali kesikali nyingine na wale watu wa vyama katika kampeni wanatangaza mkitupa tafanya moja 2 tatu kupitisha gote moja 1 tatu hasa katika kampeni mbalimbali wa Uislamu katika Uislamu wanahaji wapate kazi wao. Wakasema wewe mbalimbali situsumbue tukupeni mahakama ya kazi kadhi. Wamebali vikasema hiyo Lakini wapi hakuna kuchomatikana. Sasa hii vijambo vinakuja katika sura kuwadanganya. Tutapunguza tuta, tuta kodi, tafanya tuta hiki na kile, tutawajali. Lakini kama hala Muislamu ikupenya pana anajikuta hajaleta mabadi kote katika maisha, katika dini yake, wala uchumi wake, wala siasa yake, wala muntu mbili. Sasa hii ni mpango ambao uliopangwa na maarufu ya dini imepata kifuata. Pote kama mpango imepangwa, hapo hapo wanaojiwa agenda. Wuslam Bagidi, Wuslam Otetenzi, Wuslam ya Sakali, Wuslam Wafai, kiasi kamba hata namba simu kilaa agope kuingia katika Uislamu. Hata zayabadu. Asa ndugu zangu wa Uislamu, Qur'ani ina madhibu ya hali zote ambazo tulizokuwa nazo. Allah Sabaqa Ta'ala zawame katika Qur'ani tukufu yakosema wama'atakumur rasuli fakhudhuu wama na'akum anhu fankhuu yaleo alimwita ni mtume mtume shukweni na leo kukatazeni basi muyache kaona kwamba mslamu yeye yuko baina ya maamrisho na makatazo maamrisho yote achukue makatazo yote ayache mslamu ana hiari baina ya amri ya Allah karudi nyumba kana kiali kwenye katazola ala kafanya makatazo haifai hio ni qur'an manele ala nasema wama'atakumur rasulu fakhudhuhu yaleo wale kujiteni mtume achokuweni wama nahafu ma'anhu fantau yaleo kukatazeni miache mkomeki mwache sasa mswala yupo katika hali kama hili pia katika qur'an alagatumbia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Hakika mnacho nyinyi kwa chema kijizochema kijizochema Masana tuchukue ibada ya sala ya sala ambayo sala ambayo tunazoswali akasema Mtume sallallahu alaihi wa sallama sollu kama ra'aytumuni usalli sali kama vile ambao mliona mimi ninasali kwa na Muislamu ili salaka ikubalike basi yeye swali vile ambao kafanya nini kaiswali Mtume sallallahu alayhi wa sallam ibada za na kasema, wa ani khudhu anni manafika kuchukue ni kwangu namna kutufanya ibada zenu kwa maana ya tuelekeze kama tutukwe kwake mtume Salalahu alayhi wa alihi wasallama sasa kule kuchukua kwa mtume sallallahu ni kwenye kila kitu cha maisha kama ni siasa tuangalie mtume alifanya siasa za aina gani kama ni uchumi mtume sallallahu alayhi alifanya uchumi wa aina gani kama ni ndoa ni salaka ni kuzika alifanyaje sasa waslabu hapo katika ya nguru wanahitaji apige njia nyingine sasa na watu wana wanahamu wana hamu, tufanyaje bana mbona tumlateswa mbona tunaangamizwa tuna hivi ni kwamba ni pale pale aliposema Allah tabarakataala wama'ataakumurrasulu fakhudhu rasulu yale alikweta mtume usiku wa anhu fantahu la lazuka tazeni basi pumake buyachi kwa maana kama njia ya kutabariki lazima tukaneana nani na mtume sallallahu alaihi wasallama ala kuleta mabadiiko jambo hili ni ibada kwa msiba kama ni ibada basi baada zote zina maelekezo maalum kwa mtume sallallahu alaihi wasallama ala mtume liko, maka peke yake akaanza ulinganiadi wakamutikia lemutikia mpaka alakajalia kapata nusura kuhamia katika ya wa Madina Al-Munawara al al na kaanza kuasisi ku ku utawala mwanzo serikali ya manzo ya kisla Sasa kama e, asili tunabadiliko duniani si kwa fujo si kwa matusi si kwa vurugu ni kwa njia ambayo aliutumia mtume صلى الله wa وسلم Sasa tukirejea mafundisho ya mtume sala الله عليه وسلم tukirejea sira maisha ya Mtume صلى الله عليه tunakuta kama kuna hatua ambazo Mtume alipitia katika badiliko ulimwengu tulikuwa nao hatua ambazo, ya mwanzo ambapo walianzia Mtume صلى الله عليه ni kuwafundisha watu islamu kama mfumo wa maisha akafundisha watu islamu kama mfumo wa maisha kwamba hii dini bana iko hivi dini hii bana ilivyo mnatakiwa nini kwamba iongozi wali mwangu ni ibada na maisha ndio kila kitu kuongoza ni dini hii waladhi arsala rasulahu bilhuda liya alam mtuma tuna yake wake doongoko wa dili alhaq na dini ya haqi ala waladhi kulihi ipate kutawala na kushida dini zote kama na islam dini ya kiutawala ipate kutawala mende yote sekta zote Uislamu utawale sasa islam walikuwa kambaoni na tawala na ndio maana hata wale warabu wakati na sulimu katika daawa akawaambia kulu la ilaha illa allah tamliku al-arabu wal-ajam. Mkikubali neno mtakuwa kumiliki wa na wasi kwa Arabu. Kama na yinyi mtakuwa ni wa salama. islam dini kiongozi dini ya kimtawala Kwa kulishatu Islam kama mfumo wa maisha yao. Kwa mslam siyo ibada pekee yake, ukiswali na maliza ndio shamalizo wa islam. islam. ni, ni, ni mfumo wa maisha kamili kwenye kila sekta hatua mwanadamu. Hauishika mtu masuala na kamaliza labda swala zake za faradhi lada sala zake za sunna akatekeleza lada mambo ya zaka na hija kaji kama kamalizo Islam, Islam ni maisha yako yote kama kuuza na kununua uuze kislamu kama mfumo wa kiutawala upale utawala kislamu lakini kwa vurugu kwanje ambao nani mtume sallallahu alayhi salama kwa mtume alifanya hatoa hiyo ya manzo kuufundisha Islam kama mfumo wa maisha kwa maana hiyo Qur'ani mwitueleza kwamba tunapotaka jambo lolote tureje kwa nani kwa mtume sallallahu wa alayhi wasallam kwa hatunaabudi sisi kusomesha na kuutambulisha islam kama mfumo wa maisha kwa hoja na dalili za kisheria ambazo zimelezwa kwa Qur'an na suna za mtume sallallahu alayhi Hii katika alifanya mtume sallallahu alayhi Hatuwa hatuapili akatueleza kikundi cha masahaba ambao walifanya hiyo kazi ya kuingiliana na umma kuingiliana na umma kuleta hoja Watu wakisema wana hapana inafaa kuwa na mambo mengi sera nyingi vizama vingi na mengi wakasema hapana Allah Ma ni mmoja na sherehe yake ni mmoja muongozo wake ni mmoja hawezi ukaalla kashirikisha na mtu mwingine Masahaba radiyallahu anhu wakafanya hiyo kazi kulingania umma kuwarejesha kama wanadamu wote warejee Allah wapate sera yake na mpango <coughs> Allah kwa wanadamu wote Ukazohoja wakafiri اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب كما محمد اذا kafanye mungu yote ipate mungu moja tu na sheria zake pekee yake ajabu وكان توجه كما ile makafira na siringina wakikakataa kwamba wazi kuongozwa na qurani pekee yake wala maelekezo mtume sallallahu alayhi wa salam waslaha وكان adibu jamani alimmoja hakuzala kuzalia kwa hoja wakielezee ubaya wa riba, ubaya wa kamari, ubaya wa dhala za kibinadamu, ubaya wa kuweka sheria Allah watu wakatengeneza sheria zao. Kazi ikafanyika katika mji wa maka na viunga vyake akifanya kazi mtume sallallahu alaihi wasallam na ashabe zake, kipindi chote cha Uislamu ni mpaka mwaka ya maka. Bada mtume sala salam akaanza kutoka kando mbali mbali ndani ya makia 13 kualingania kuislamu na kualingania toni mambu na kanamsebo katika mbali mbali kuomba na na nusra kwa kutangaza na kwa ku, ku, ku, ku, afisi taalama mwanzo wa islamu akapita mbali mbali Allah akajalia katika musimu katika msimu wa hijra akakutana na islamu wa watu ma wa Madina wa kadiri wa wa kichwa na baadaye kafanya makubaliano akamtumia sahaba Mus'ab bin Umari radhi Allahu anhu kwa Madina kwa kufundisha islamu kama mfumo tawalifu. Masha Allah, kufika kule Uislamu ukapokelewa na kukubali, akahamia mtume صلى الله wa وسلم katika ardhi ya Madina wakalikuwa kiongozi, mtawala Uislamu. Yeye ni mtume Allah, wa Allah pia ni kiongozi wa serikali ya Islamu ya mwanzo. huya mtume صلى الله عليه وسلم Utawala huwa kwa sisi mtume sallallahu alayhi wasallam katika mjini Madina ulikaa miaka 10 kama na kivinjoti cha uhai wake wote sheria zikiendeleza na kutekelezwa na Uislamu kusimamiwa kama mfumo wa maisha na ndipo baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakaja khalifa wa ngofu Au Bakar Omar Uthman Ali radiyallahu anhum wa kaongoza Uislamu vile ambavyo aliwasisi mtume sallallahu alayhi wasallam kama atawala na wa, wakafanya kazi kufungua miji mbali Uislamu ukafika Misri ukafika Iraq ukafika shamu, kwa manufia na miji mingine me, mbali mbali hakuisubiri kama sasa wakae labda wafamiiwe ndo wajitetea a a walikwenda kufungua miji na kenda katika ile miji akiifungua wakiwapo watu kwa ilekezo kama alielekeza mtume sallallahu alayhi wa sallam falasa fi fi'al wanaapa yani namna tatu za na kufanya maza unaenda katika jamii ambayo sio islam jamii ambayo sio islam yani, yamefitimekunja ni islam islam dini ya allah nilichagua laala kanada tunakulingenia ni mu wa islam wakikubali fa ikhwanuku fi dini zenu katika dini hapna ogomvi lakini ukikataa naambia kama unakataa uislamu basi sawa bakini na dini yenu lakini mtoe jizia, unyipe serikali ya Islam ambayo itasimamia mashaheli. Ukikata hilo, basi unapigwa. Hilo lilivambave kaelekeza Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo ndugu zangu Muslamu, ukimwangalia Mtume sala alayhi wa sallam na hiyo kazi, na Mtume akatusia akasema alekum sunnati, chika malezi na suna zangu. Wa sunna tu alkhulafa ar al ba'di. Na huyo na zama wa ngofu wema baada yangu Walifanya hiyo kazi. Kwa hiyo hana namna nyingine yoyote, hana hiari yoyote, hana kaburunati isipokuwa alifunge na njia ya Mtume صلى Alaihi عليه وسلم kwamba kufanya vile ambavyo alifanya Mtume صلى الله عليه وسلم kwenye kila hatua basi hatiman islam utarudi, na kuongoza maisha ya watu na kutawana dunia hiyo ndio njia ambayo alitumia mtume sallallahu alaihi wasallama njia hoja na dalili na kulinganya umo kapate kuelewa hivi sasa wakati tulikuwa nao <coughs> tumejuhulia komunisti wa koromo koumesha kuwasaidiwa na adam na ni wahanga ambao baadhi yao wamesudia madhara ukomunisi. Wao wakipanga poleleni yanapanza kuchoka unga wa yanga. Napanga poleleni. Unga ambao ulikuwa kuliwa na wanyama mka mnakula nini? Hapa nikuja pressure vijiji ndio unyama mnahamishwa katika mianioni kunaenda katika vijiji Kama maana eti wa maji safi na mashule lakini bishirikana mwisho komonisti ukaporomoka hamna tena anayotaka paka kesa. Uliobaki ni umefali. Nasiiataka demokrasia niyo yoko duniani sasa ikishikiliwa iki bango na America katika maeneo mbalimbali lakini umefali na yake imeshindwa tatizo la uchumi bado liko pale pale tatizo la amani bado liko pale pale miundo bado ni tatizo huduria zimeyo sasa hakuna kwenye amani wala kwenyeheri wala ambao kuna nusura yale yani yamekoje demokrasia ni balaa kubwa sana katika ulimwengu tulikuwa nao na hakuna hata taifa moja au hata nchi moja ambayo imefanikiwa kwa demokrasia ni baa matatizo na mabalaa. Wenyewe wenye mfumo wao wa mjenzi wao ambaye kanazibaraka wake unajuazi kama mfumo wao umeshindwa kusaidia wanadamu. Sasa kilichobaki ni Uislamu. Ndiyo maana wao pigwa pigwa Uislamu kila siku. Hii ndiyo serious sababu kupigwa vita. Wanautusi Uislamu, Uislamu wajezi, Uislamu magaidi, Uislamu kada kada ili watu wasingie katika Uislamu. Weshaona kamba wao wameshindwa kumsaidia mwanadamu. Kwa hivyo ndugu zangu Uislamu ni nafasi kodini wa Islamu kuwafahamisha wanadamu kwamba Uislamu niheri, Uislamu ndio nusura yao, Uislamu ni chagua la Allah katika mashaka wa kila siku. Waje katika Uislamu na wanataka nusura kuwasaidia wanadamu ile njia ya Uislamu iko wazi. Tunawasaidia kwa, si Tuna kwa makundi mbalimbali, Yani wanasiasa wa demokrasia kisiyo dunia duniani ni Tanzania au ni kokote kwamba waje tupeane hoja kamba wao wameshinda kusaidia wanadamu lakini maisha mazuri yanapatikana kwa wanadamu wako kwa mtango ala kwa wanaadamu. hii challenge kama nasiasa wenyewe aje tufanye hoja hoja si mazungumzo si matusi wala si kutukanana kama tuwape hoja kamba demokrasia imeshindwa na siasa za kibinaadamu hata kuweza kumsaidia mwanadamu pia waje tukae walete wanauchumi wana wao na wa uchumi kwamba huu uchumi uliopo sera za uchumi zilizo kwa dunia zilivombwa. Haziwezwi kumsaidia mwanadamu hata siku moja. Niko na kile siku ni maafa. Sasa waje tuuelekeze ule uchumi wa Kiislamu ambao Allah kawaletea wanadamu ukoje ili uchumi huo niweze kuwasaidia wanadamu katika maisha kila siku. Ni hoja zilizo wazi kwa Qur'ani na wa kurishu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa ndugu zangu mna haki kulisema hivi, kulitangaza kama jamani, kishoni kwamba mjaze zenye kuonyeshwaji kama jiji limeshindwa kuwasaidiwa na adamu. Dunia nzima wameshindwa siasa wa zao zilizokuwasaidia na adamu. Kila siku ni maafa. Dunia nzima wameshindwa katika mambo ma ya uchumi, mambo ya kijamii, yote wameshindwa kabisa katika kuwasaidia na adamu. Kilichopo, hakuna kitu cha isipokuwa kile ambacho Allah kateleta kwa wanadamu. Mwenyezi Mungu baraka taala akujalie hadi mjii uslamu wakati kusumimia uslamu wenu kutangaza uslamu na uslamu uweze kurejea katika ya yetu kama vile ambao zama za mtume صلى alaihi عليه وسلم الحمد Ahadil Farbi Samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahada wa salatu محمد ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ibadallah yaqulu rabbuna fi mawq'i kitabi al-mubin inna dinana indallahi islam wa qul inna aslamia kathe qur'ani haqiqat din ibladallah ni islam kwa mipango maelekezo ya Kiislamu Allah hata mkubalia jambo lake hilo na atapata hasara kama Qur'an laieleza katika aya nile koseba wa mayatazi ghaira islami dina yote yake fuata dini isiyokuwa Kiislamu falayukubalinu hata kubaliwa wa fil athirati min al khasirin akhira atakuwa yupata hasara sasa ili wanadamu asipate hasara yale ambayo Allah anataka katika msemo yao ya kila siku lakini kutu kufuata maelekezo ya Allah ni kuendelea kupata hasara Mada haya kwa banana sana na ndamu wote, warangi zote, wanchi zote, wa maeneo yote, ila na ndamu wote waje kwa Allah tabarakataala, sote tuonywe waje Allah wema, wazuri kabisa ambao tunafanya ile ambayo Allah ridhi Allah tabarakataala. Allahu a'ina al-islamu wal muslimin, wa a'ina shirk wal mushrikin, wa nasruddish muslimin, wa kalimat al إلهنا أنت القوي العزيز الحكيم وإنك لا كل شيء قدير اللهم إنا نأوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نأوذك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماوات عداد الله تكون والسلام tunusuluhasalamu tunarejesha utukufu katika dini yetu kama zama za mtume sallallahu alayhi wa salama. kebu shine kila shari ala kila baraka usio bayo islam huu hu kwende ni muomba na unaombi kuliko sisi mpateni zeena watu wana msaidia kama tusalema yetu ndugu zetu kwa katika makaburi wa salama yao, fanya makaburi yao ni nuru ala wenye maradhi maradhi yao wenye majeri yarifu mali yao wa fungu kila la khair ya rakim rahimin walhamdulillah rabbil alamin wa akhmis sala